صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد واستمر ملزمين لlibro تشربسون تاع التاوتوريد امام البربهاري رحمه الله كما من صفحه 96 كما قام اوتوري رحمه الله واعلم ان المتعه متعه النساء والاستهلال حرام الى يوم القيامه Pra dhije se kjo martes që quhet e, muta dhe martesa për lejimin e martesës janë haram deri në ditën e kiametit. Që këtë më thonë kjo? Edhe kjo është piesë që e dalon e hlisonetin prej të tjerve. Në një, dhe më thonë këtë pikë ka përmenë dy cështjo. Qështja e parë është të jo një loj martesis që është haram në shëriat, e ka ndalu Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, e ka ndalu për nga Meri Sallallahu Wa Nësillem, një gjë që ka qenë prezente të arabt, të më thëmë, në atë ko. E ajo është nikahë muta që quhet, të më thëmë martese për kohëshmet dhe çështja tjetër është martesa për lejeimin e martesës. Sa do thotë kjo? Do të thonë kur dikush e skurorizon gruan një herë ka drejt mu martu me të u martohet përapë, edhe një herë. Pastaj nëse skurorizon për së dyti, prapë ka të drejtë me kthy, kurse nëse e skurorizon edhe për së treti, atëherë nuk i nuk e ka halal për martes atë grua, dherja sa ajo të martohet me tjetër burë dhe nëse pastaja të ndahën, atër e prap lejohet me kërku për martes burë i parë. Ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, fejnë talle kaha, felat e hillu lehu min, min ba'du, hëtta të nkiha, zauqen ghajra hu. Dhe thëtë nëse e shkurërzon për së treti, Ather nuk i lejohet atij ajo grua derisa ajo të martohet me një burr tjetër. Do thotë kjo çështje ka qenë prezente në kohën e pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem. Edhe pra është ndaluar me kët ajet shumë qartë. Edhe pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë la anallahu almuhallil walmuhallal lahu do të thotë Allahu e mallkoft atë do të thonë që bën një çaj sa për me leju në çajin më të kanë tjetër dhe mallkoft atë për të cilin bëhet ky një çaj për leje do të thotë ka e, ka ndodh edhe ndoshta ndodha edhe deri në kohën tonë nëse dikush her, e ndan gruan vet 3 herë ë pastaj do të martuhet me ta merë 2 smedikan theater çit martohet, domethën martesë vetëm fiktive, si thën do thot vetëm e, në dukje në jasme. ë për pastaj që ta ndaje prapa ai do t'i lejohet burrit par. Ktu domethën kjo është haram, e ndalume me Kur'anin dhe me Sunnet. E, gjithashtu edhe çështja e parë, çka është martesa e përgjithshme, ajo është martesë që kan bë, do të thonë me marrveshje për të dy palëve, që të jenë të martuam për një kohë caktuar. Edhe kur të përfundon ajo, kur përfundon ajo periudhë, do automatikisht ajo kuror ose ajo martesë anulohet, sepse i kalon afati për të cilën janë marrvesh. Kjo në fillim ka qenë lejuar si ti dihet, me than rregullat e shariatit se kan ard gradualisht edhe kjo lloj martese ka qenë e lejuar sidomos me konë luftës ju ka leju pengamirselallahu an selam trive do thotë më martu siç dihet do thotë që për shkak të nevojës e pastaj Dëmë thënë ata e në martu për një kohë caktume, për shenën disa dit, ose një avë, djë avë, edhe e, për një meher caktume, për atë martes, edhe pas kësaj kjo është, dëmë thënë kjo martes është zhbë, është ësht, ësht, anullu, ose, dëmë thënë i ka skadu a fati. Pas të e në vitin, kërë e ka, dëmë thënë, në slirimin e mekjas, me nga meri sallallohon e mësillem, e ka... Ndalu, thët e ka lajmru Ndalesen për këtë loj martese Ka thanë, ja, johannas inni, inni Kat kuntu edhintu lekum Filistim ta'i minen nisa Në më thënë o njërës Ju kam leju për para Që të bëni Pra martes të përkoshme Pas të ka thanu Inna Allahe kat harra me dhalike I la jo mil qiane Por Allahu e kanë ndaluqet deri në ditën e gjykimit. Do të thon, kjo është haram përgjithmonë nuk lejohet ma as Dhe më asnjëherë. Do thon ajo që ka thënë një kohë derisa ka ardhmë ndalesa. Pra kuptohet se çdo gjë që është e lejuar për vetë asaj për cilën vjen ndalesa. Edhe e, me ardhen e Islamit nuk kanë ardhur të gjitha ndalesat një herës, edhe nuk kanë ardhur të gjitha urdhrat gjithashtu, kanë ardhur Eh, gradualisht për një periud të gjatë, eh, kurse, kur ka orët ndalesa, ajo nuk eh, abrogohet ma mas përfundimit shpalljes. Ka përfundu shpallja dhe vëdhë, për nga meri sallallahu a më sëllem, si që ka thonë këtë hadith, ajo është ndalu, pra Allahu e ka ndalu këtë martes dheri në ditën e gjykimit. Edhe ndalesa për këtë loj martes është eh, Transmetu prej një numrit madhë të sahabëve, prej tyre është përqenë Sallama ibn al-Akwa, Djabir ibn Abdillah, Sebura ibn Ma'bed, Ma El-Guhani, edhe të tjerë Ali ibn ebit Talib, edhe sahabët tjer, të tjerë, radhjallahu anhum, të cilët kanë transmitu se, për nga mirë i sallallahu anhu sallama kanë dalu këtë martesë. Mirë për disa prej sahabëve Kanë thonë se lejo hëtë Mas vdekjes për nga meri të salat Cëka do të thotë kjo? Du më thonë se atyre nuk ju ka mri Lajmi, nuk e kanë Marë vështë është në dalu Edhe kanë mendu se kanë bejtë Sikur që ka qenë një ko Du më thonë atë që e kanë Që e kanë ditë Edhe më i njohë huri Me njohuri, më në gjori, do të them që transmetohet kjo çështje, është Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, i cili ka menduar, do të thotë se është lejuar kjo martesë, ky lloj martese. Ëh, derisa sahabët e tjerë kanë treguar edhe Abdullah ibn Zubair radiyallahu anhuma gjithashtu e ka çortu asper, edhe Abdullah ibn Zubair kurakon si pushtetar në Mekë, ka thonë se ku se banë këtë loj martese, dhe ta gurëzoj. Tu më thonë se është njësoj si gurë me zina. Pastaj, për, këtë, për këto shkacet, dhe të të dhe dhe dhe dhe dhe Abbas, radhe Allahu anhume, e ka mëndryshu këtë mendim, pra e ka pranu se ajo është ndalume. Edhe ka jështë bëhe qartë, dhe të të të argumentet janë të qarta për ndalesën e ti lloj martese. Do thotë kjo është diçka që e ka përmend autorët e <coughs> Tahemuhullah. Për çka kjo ka ndodh, tham synkron si me pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem, ashtu edhe mëvon, mirëpo ndodh edhe në kohën tonë, edhe disa aspekte devijuan hala e pretendojnë se kjo është martesë ligjore e lejuar sitian rafilitë edhe ata që i pasojnë ata. Ëh pastu po edhe për çështjen e martesës për leje të martesës. Kjo ndodh, do të them, ne përdorin disa njerëz ëh si hile për, për, për, dëmë thënë, për të për të për të rik, do të them, prej adoleshave të shariatit. Pra këto të dyja janë të ndaluara. Çështja tjetër që e ka përmend autori, Fahim al-Ba, në pika 97 ku ka thënë واعرف لبني هاشم فضلهم دو مثلا دوت تدس werten e benu hasim li qarabatihim min rasul allah sallallahu alayhi wa sallam per shaqta afris ose faref esnis do mthan che e kan me peygamberin sallallahu alayhi wa sallam wa taaruf fadl quraish wal arab wa jami'il afkhab the that gjithashtu njeh edhe vlerën e kurreshëve, vlerën e arabëve dhe brezave të tjerë. fa'rif qadrahum wa huquqahum fi al-islam njeh njeh vlerën e tyre edhe e, të drejtat që i kanë në islam. wa maula al-qaumi minhum gjithashtu ai që është maula në një familje llogaritë sigurisht prej tyre. Për është të e të arraf lisa i rin nësi fadhle hum, gjithashtu dhije dhe vlerën e njerëzve të tjirë, dhe më thënë të muslimanve të tjirë, wa arif fadhlel ansar, pra dhije vlerën e ansarve, wa vasijet e Rasulillahi sallallahu aleyhi wasallam e fihim, dhe qëpar për rasijet kalon për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, dhe dhe më ta, wa alër Rasul, falatën së hum, edhe gjithashtu, pasarcite pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, domethën familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mosihara, ta arraf fadlahum wa keramatihim, die vlerën, pozitën e tyre, edhe mbi vlerësimin e tyre. Wa jiranahum min ehli Medinës, edhe tjerë, domethën banorët e Medinës, e fa fërf fadlahum, pra die vlerën e këtyr këtu ka përmend autori rahimallahu dhe një çështë tjetër që është prej akidës së ehlusunne wel jemaa e ajo është e di, njohja e vlerës së familjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka parosit që muslimant të kujdesen për familjen e tij do të thonë që ummet të ketë kujdes të veçantë edhe respekt veçant për familjen e tij sallallahu alaihi wasallam. Ka thën gjatë kthimit, do të them duke u kthy prej Mekës për Medinë, ka thën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një xhutbë që e ngambajt ose ligjërat, ka thën wa an atarikum fiikum fiqlayni awalahum awwaluhuma kitabullah. Pra do t'ju la juve dy gjëra, dy çështje, shumë të rëndësishme. Ajo e para është libri Allahut, fihil huda wën nuru, njërhamu ja. këllu. Duhë më thënë, dhëtja ula, që është gjëja e para është libri Allahut, në të cilin ka udhëzim dhe drid, fekhu dhu bi kitabin lahi, was tëmsiku bi hi, pra mërën i libri në Allahut edhe, ka puni për ta, ndi që një mirë libri në Allahut, edhe dhëmë thënë ka nëzit për nga meri sallallahu alen sallam, për e, pasimin e Kurënit, pas të e ka thamë, u ahle bejti edhe familjen time, qështja e dytë. U dhekkiru këmullaha fi ahli bejti, ju a përkujtoj Allahun, dhe më thënë që ti friksojni Allahut në raport me familjen time. U dhekkiru këmullaha fi ahli bejti, ka përseri dyherë, dhe më thënë kini kujdesë se si si lëni me familjen time, pra ju a përkujtoj Allahun në lidhe me familjen time. Dëmë thonë se pengameri sallallahu aleyhi vësillem ka përrosit për kujdes ndaj familjes së ti sallallahu aleyhi vësillem. Pre këti hadithi, shijat kanë marë se eh, hilafeti u përketë eh, familjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe është i veçantë për ta. Edhe gjithashtu kam thonë ë pra kam pretenduar se me kët hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ia ja kalon xilafetin Aliut radhiyallahu anhu. Kjo është gënjestër, do të thonë këtu nuk përment askund se ia ja, ia le xilafetin Aliut radhiyallahu anhu. Por edhe çështja dytë në përgjithësi këtu nuk ka argument në lidhje me khilafetin. Nuk e ka përmend pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem khilafetin. Edhe ajo që pretendojnë se prej këtij hadithi nën kuptohet se khilafeti i përket vetë familjes pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, gjithashtu është kuptim i devijum. Pse? Ëh sepse në këtë hadith pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem e ka porositur umetin çet kujdesen për familjen e tij. Nëse ja kishte lënë khilafetin familjes së tij, do ta kishte porosit familjen e tij që të kujdeset për rumetin. Do thonë, kuptohet kur edhe te njerëzit, pra kur dikush është duke pran momentet e fundit të jetës, e porosit për shembull djalin më të madh që të kujdeset për madhveçlit, edhe porosit ose e porosit djalin më të bes për vajzën tek sumeral, ajo është, do thonë për kësaj nën kuptohet se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem në këtë çështje pra nuk i ka vetcu familjen e vet për me pas drejtën e xilafetit. Por ka porositë të gjithë muslimanët që të jenë të kujdesshëm, të respektojnë dhe të të kenë sjellje të mirë me familjen e tij. ë Sidoqoft, pra kjo është s'tërim, kjo s'tërim për kuptimin e devijuar që ata doin me të dhën këtij hadithi. Prandajse, ky hadith është argument se muslimanët kanë obligim të respektojnë familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të i duan, pse? Sepse janë të afërt me me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe kuptohet, pra edhe te secili njeri, në i do i duam ata sepse duam pejgamberin sallallahu alejhi wasallam kuptohet secili njeri kur e do dikan ja do edhe ta afërmit kur se di kan familjes tij i jep respekt të veçantë për shkak të afërsisë me atë të dashurin e tij atë që edhe, e do ai edhe ë kuptohet se në këtë rast është më parsor që dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alejhi wasallam është dashuri shumë më e madhe edhe nën kuptohet se ata që janë të lidhur me gjak, do thot me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe dashuria ndaj tyre është më e madhe se dashuria ndaj muslimanëve të tjerë. ë Mirpa kuptohet në me kusht që ata të jenë pasues të sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. ë Duhet të kuptuohet në fen ton më gjitore në fejnë e Allahu të subhanahu e të ala, nuk ka pozit askush, du më thënë, vetëm në bazë të prejardhjes. Pra nuk ka pozit të Allahu, nuk, nuk ka gjennet të garantumë, për asë kanë përshka këtë prejardhjes. Se cili e, përgjigjet përvej pra të veta, si që është e njohur në hadith për nga meri sëllallahu, në selimi ka than, e, edhe Biës ti, pra Fatimes, radhi Allahu anha, që të këtë kujdes, të adhurojë Allahun, edhe ka thënë që une nuk mujmë të ndihmu të Allahu azgja. Dëmë thënë, s'ka lidhje, pëse është e bia e pengamerit sallallahu aleyhi vësallem. Edhe kuzdo që oftë prej familjes pengamerit sallallahu aleyhi vësallem, nëse është kundërshtar i rrugës pengamerit sallallahu aleyhi vësallem, a i nuk ka respekt. Nëse është pasues i rrugës pëngamerit sëllallahu në sëllem, atërë respekti për ta është i dyfishum, edhe mëj madhë sësa për mjerëzit e, e tjerë. Në një rast e ka përmenë këtu shekërë bia, hafi dhe hullah, ka thonë se një njerë i ka ardhë në gjamit pëngamerit sëllallahu në sëllem, e ka përshëndet, edhe i ka thonë, unë e jam filan e sekaf. E ka thonë shekërë bia, thot, i thashë, ati e sekaf i shka se e shkru në kunder Shekhe Albanit. A i ka thonë, jo, nuk jam unë aje, dhe i ka të regu se është prej pasuzve të sunetit, dhe se nuk është sigur aji se kafi. Atëherë, i ka thonë Shekhe Rëbija, pra ju, familja e pengamerit, sallallahu nësëllem, nëse jeni që i përmbaheni menhegjit pengamerit, sallallahu nësëllem, ju keni përparësi i përpara tjerve, pra ju respektojmë edhe i du ma shumë se tjerve, por në qëfëse ju kundërsoni rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam atherë nuk keni kur një të drejtë për me ne do të thonë ose skemi na obligim ndaj yus edhe do të veprojmë me yus sikur me ebu lehebin edhe thot ai ka kaqesh do thot se edhe ebu lehebi ka qenë shumë i afërt i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të thonë mija e pejgamberit mirëpo masi e ka kundërstu fen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk i ban dobi aja afërsia ti që ka pas, domethënë afërsia familjare, nuk bën dobbi nëse nuk ka ë nëse nuk është në rrugën e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Edhe kuptohet se ai që është më i afërt me pejgamberin sallallahu alejhi wasallam e ka upërgjësinë më të madhe. Dhe nëse është familjarisht i lidhur me pejgamberin sallallahu alejhi wasallam, atëherë përgjësia e tij është më e madhe sesa përgjesia të tjervë. Edhe nga ana tjetër, kur tjetë tamam në rrugën e sunetit, vlera e tij ose pozita e tij rritet më shumë për shkak të edhe se ka një vlerë më të madhe se të tjert. Do thotë nëse dy veta janë pasues të sinqertë të sunetit, ai s'ka ka edhe lidhje filosofore me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, është ka përparsi, përpara atij që nuk ka por çdo her kur dikush ka vlerë me diçka, përgjësia e tij është më ma e madhe. Prandaj nëse kundërshton ather rrugën e që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala, ather ka pesë, do të thënë barrën e ka, ka më të madhe. Siç e, ka Allahu ja nëbiji, në ke e, thënë Allahu subhanahu wa taala, ya nisa an nabiyya lastunka ahad min an-nisa. Do thënë o gratë e pengamerit, ju nuk, kjeni, nuk jeni si gratë tjera, thon, nuk është njësaj e, si gjdo besimtare, pra ju keni mëshumë mëshumë përgjithsi, pra nda e ka thonë, janë njësa e nëbiji, men jeti min kune bifahishti mubejjinetin, ju da aflehel adheb, dhe fejnë, pra o gratë e pengamerit, nëse dë njëra prejusë banë amoralitet të argonë që është i argumentum, atëhere ka dënimin dy fish, ma shumë sësa, në thëtë gratë tjera nëse, nëse bojnë një amoralitet. Po ashtu edhe vetë pëngë amërit, sallallahu aleyhi sallam, i drejtojtë Allahu s.w.t. leula en thëbbetnake, lekat kitë të tërkenu i lejhim, shej en kalila, thëtë nëse nuk të kishim përforcu ty, ty do të anoje ka hëta pak, në më thëmë ka mushrikët. Pasta i thot, i dhen, le edhe këna ke di'rfe l'hajati o di'rfe l'memat. Atëherë nëse ishe, nëse këshë shku ka rruga e musrikve, dhëta këshim dhënë dënimin dy fish në dunja, edhe dy fish e, në khiret, ose dënimin e vdekjes. Pra, e, përgjithsia, masë jost për nga meri Allahut, dhëta, kuptohet se Allahut e ka përforcu në rrugën e ti, Mirë po sikur të kishte qenë që aji kishte deviju, atëre kuptohet se për ta është përgjëtësia shumë më e madhë se sa për një njerë tjetër. Për ndaj kështu edhe për familje në pengamerit sallallahu ane në sellem, në qëfëse janë kundrështarë të sunetit të pengamerit sallallahu ane në sellem, ajo që janë familje nuk jam në istëndu, nuk jam në hekë përgjëtësin, për kundrazi, jam dyfison përgjëtësin. Por në që fse janë në rrugën e pengamerit sallallahu në sëllem, atëhera atë ta kanë vlerët veçantë edhe kanë, meritojnë respekt shumë më të madhë edhe mirësillje prej muslimanve. Në gjithashtu edhe familjes pengamerit sallallahu në sëllem, ju takojnë edhe të drejta të tjera që janë caktume në shëriatë, përshemull i takojnë një e pensta e fejit, më thëna jo pasuris që mërët prej mëzbesimtarve, pa luft, që ata e lonë, më thënë, njës i platë që ka luftës, po fej i, fej është tjetër, prej pre asaj, du thëtë, familjes për nga merit se lëtonë se mi takon një e pensta, gjithashtu edhe prej përgjisi, du më thënë, shteti është i obligum të kujdeset për ta, dhe atyre nuk u takon zekjati ose sadakaja, du thëtë, nuk ju jepet aty në prej pasurisë zekjatit. <clears throat> Përndaj, dëmë thënë, autorit ka thonë në vazhdim, si që le dzumë, hua arif libe një hashim fadlehum, thot, duhet të adi zhvilerën qëka e kanë benu hashim, dhe ata janë pasarsit e hashimit, duhet që prej të silve është, nga meri sallallahu alim e sellem. Familia e hash, hashimit, babajtë, Abdul Muttalibit, i cili është gjyshi i pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Do them, ajo familje ka pozitë të veçantë në Islam për shkak të afërsisë që kanë me pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem. Pastaj, e prerë, mëren, se ai që është më i afërt ka vlerë më të madhe. Familja direkt pasardësit e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem kanë vlerë më të madhe pastaj vinë Benu Hashim, pastaj kurejshet, në përgjithsi, edhe ata janë më tafert me pengamerin sëllohen së sëllohen sëllohen, pastaj arabt, e kështu me radhë. Ndë tëtë, aji qka është mafer pengamerit sëllohen së sëllohen sëllohen, ka ma shumë vler, edhe e, kë, meriton ma shumë respekt. Kuptohet që ata, këta njerëz, i ka njëzë, vecu Allahu subhanahu wa ta'ala i, i ka vlerësu dhe që në mesin e tyre e ka dërgu për nga merin sallallahu alaihi sallam si që ka tham, Allahu huëll edhi ba'athe fil umi jina rasule min hun pra Allahu është taj i cilë e ka dërgu në mesin e popullit analfabet që kanë qenë atëherë që nuk kanë shkru <coughs> ka dërgu në mesin e tyre një të dërguar prej tyre jetlu alaihim ajatihi i cili u aledzon atyre ajetet e Allahut, u <coughs> ju zekkihim edhe i pastron, dhe më thënë ju u zonë, u ju allimuhumul kitabe wal hikme, edhe u amson librin dhe urtsin, u in kanu min qablu, lefi dhalali mubin, edhe pse për para kësaj kanë qenë devijim të qartë. Dhe më thënë, këtë dhuntij, Allahu ju apërmen kurejshve, ose arabve në përgjësi, se duke apërmen gjendjen si kanë qenë deri atëher, edhe Allahu i ka vecu me këtë dhunti që vë ka dërgu prej mesit të tyre për nga merin, sallallahu ane në sellem, që ti ngris. Pra ndaj ka thonu a inë në hu, ledhikru leke vali qaumik. Të më thënë, kjo është e, kurani ose kjo u dhëzim, është e, përkujtimi mirë, ose, si më thënë, e mëri mirë që do të mbetës për ty dhe popullin të ndë. Vosoftes alun edhe do të pyeteni për këtë. Do të thon Kurani shpallja që e ka dërguar Allahu është për kujtim për ata që të kthehen rrugë drejt, edhe gjithashtu për kujtim ose përmendje që do të mbetet për ta edhe më vonë, edhe që do të jetë do të thotë emër i mirë edhe për kujtim i mirë në gjeneratat e mëvendshme. Prandaj do thotë arabt kanë vlerë veçant mesin e muslimanëve dhe meritojnë respekt edhe nderim dhe dashuri të veçantë sepse ata i ka i ka veçuar Allahu subhanahu wa taala që prej mesit të tyre e ka dërguar pejgamberin sallallahu alaihi wa sallam. Edhe kuptohet se edhe në xhahiliet, kurisht mesin e arabëve kanë qenë më të dalluar dhe më të vlefshmit edhe në përgjithsi du më thënë arab, ata që e ganë preardhen pre Ismailit a lehin salatu vë selam janë më të vlefshëm se njerëzit tjerë mirë po prapë më varët pre asaj se sa janë të udhëzumë në sunetin e pengamerit salatu vë selam si ka thënë pengamerit salatu vë selam se më kërë kanë pëtë i ka thënë men e kremun nësë kush është njeriu më i vlefshëm Ka than, e t'kahum, du më than, a që është me i devotsum, ose me i ruetur prej mëkatëve. Kam than, lesna anë hadha nësë aluk, du më than, nuk po t'pysin për këta. Ather ka than, për në më më më të pysin për këta. Ather ka than, për në më më të pysin për këta, se me i vlevshme ose me i nderumi në mesin e njerëzve, është Jusuf, nëbi u Allah, pra Jusufi, për në më më më më të Allahut, ibnu Jaqub, në bë e Ibn, Ibnu Ibni Isħaq Nabi Allah, do të thënë i biri i Isħaqut, pejgamberi i Allahut, Ibni Ibrahim Khalil Allah, i biri i Ibrahimit, miku i Allahut. Do të thënë kjo është për ardha më e pastër. Pra Yusufi, pejgamber, i biri i pejgamberit, i biri i pejgamberit, i biri i Ibrahimit, i cili ka qenë pejgamberi me të dashur, do të thënë i Allahut edhe miki Allahut. E, pra në atë ko, kurse për nga meri sallallahu ane me sëllem, gjithashtu është miku i Allahut, më i dashur i Allahut dhe është që ka fol me Allahun. Pas te kanë thonë, lesna në hedha në sëll. Pra nuk përpysim për këta. Atër ka thonë për nga meri sallallahu ane me sëllem, ju përpytni për preardhjet e arabve, ose prefis, përfiset e arabve. Pra cili është e atëherë do të them i ka jo ka premancë ju pyetni për atë se cili prej fiseve arabe është më i vlefshmi dhe jo të sqrgjig xiaruhum fil jahiliya xiaruhum fil islam idha faqihu do të them mad vlefshmit në jahiliet që kanë çën janë mad vlefshmit në islam nëse e kuptojnë fenallahu do të them nëse kanë fik edhe pasim të drejtë të rrugës së Allahut subhanahu wa taala. Domthon, ai njeriu që e e kupton fenë e Allahut, e kupton drejt, edhe e praktikon drejt fenë e Allahut, ai është më i vlefshëm. Pa mar parasysh se është prej arabëve ose prej jo-arabëve, a është prej kurëve ose prej tierëve. Mirë, por kur vin dy veta që barazohen në këtë çështje, atëherë kuptohet se ai që është më i afërt me, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është më i vlefshmë. Të më thonë se ne i radhjësim njerëzit e, si pas asaj që, e, si pas asaj fërsis me pengamerin sëllallahu e nësëllem. Edhe kuptohet që aj që e fletë këta, kjo është shenje imanit edhe dasuris që e kanda i pengamerit sëllallahu e nësëllem. Kurse kjo, këto nacionalizma që janë paracit edhe që mundohet dikus minën shmu ata që janë mafër me pengamerin sallallahu ane sallem, ata e kanë dë thëtë përskak se nuk kanë iman të saktë në zemrat e tyre ose nuk kanë kuptim të drejt të fejsë Allahut sëbëhanahu ta e ta'ala. Kuptojt prapë, pra, është një cështje që nuk, dhe më thënë, nuk kanë nevojë sumë më përkujtu, saj që është me i dëvëcëm është me i ndërumë të, të kallahu. Si ka thënë Allahu, inë e kërë me kumë indë Allahi, atqaqum pramimi më i nderuar i nderuari, edhe më i vlefshëm për jus tek Allahu është ai që është më i devotshëm, më i ruajtur, do të thotë prej mëkateve. Por po për flasim përgjithësi se kuptohet që kur bëhet fjalë për kurreshët, prej tyre është pejgamberi sallallahu alejhi dhe selamu, prej tyre është Ebu Bekri, Omeri, Uthmani, Aliu, sahabët, do të thënë muhaxhirit e parë që e kanë përkra për nga merin sallallahu së në sëllim, pas taj që e janë shpërngull bashkë me për nga merin sallallahu së në sëllim, më dine, pas taj edhe në sartë të cilët e kanë përkra për nga merin sallallahu së në sëllim edhe besim të artë e kështu me radhë. Pra si cili brezë, sa ma afer për nga merin sallallahu së në sëllim, aq me i vlefshëm është. Pra si cilë tha në ajetin, Ka thënë Allahu, inëhu, le la dhikru lëka wa li qaumik. Dëmë thënë, kjo është përkujtimi mirë, ose e mëri mirë për ty dhe popullin të antë. <coughs> Prandaj, Muavija, radhi Allahu anhu, ju ka thënë, Ja ma shara l'arab, dëmë thënë, o, arab, Le illem të kumu bima gja e bihi Muhammadun, sallallahu aleyhi wa sallam, Le gajru kum minë në nasi, ahra e la ya kuma bihi. Pra kjo është kuptim i drejt i sahabeve, të radhi Allahu anhum. Ka thonë në Arabë, nëse ju nuk e zbatoni atë të cilën e ka pru pëngamerit, sallallahu anhe sellem, atëheret të tjertë edhe ma shumë do t'jen edhe ma larkë prej rrugës pëngamerit, sallallahu anhe sellem. Edhe kjo është më të vërdet diçka edukshme, pra kjo është prej kuptimit sahabeve, se në atë kohë kuptohet që Arabët kanë qenë udhejtësit e njerëzimit, Mirë, edhe nuk kanë dohtë që ata të largohën prej rrugës, dhe më thënë, derin atë kohë. Mirë po, e, më vonë, ne e kemi panë historië dhe derin në kohën tonë, se kur do pësohet islamit e arabët, normalisët e popu i tjertë edhe ma shumë. Kur janë arabët si duen me islam, atëherë edhe të tjertë do të bëhen, dhe më thënë, do të përmirësohen. Edhe prandaj i kjo lufta që ka bëhen të në kitë kohë, për poshtrimin në Arabëve, për përqeshjen, për nëndshmimin, e kështu me radhë, duke në gjallë nacionalizma të muslimantë, duke në gjallë, dikush krenohet me turqizmin, dikush me shqiptarizmin, dikush me persianë gjithashtu me, me nacionalizmin e vetë, e kështu me radhë, kjo është vetëm për t'i largu për ejë bazës të islamit, më thëmë për fut përcarje, edhe për ta për ta nëndëshmu islamin përgjithsi. <coughs> Kuptohet se dashuria, ndaj pengamerit sallallahu ane nësillem, pa të dërson dashuria dhe ndaj ta fërmëve me të. <coughs> Edhe, ka thonë altori, pra njihe vlerën e tyre, dhe të drejta që i kam në islam, si që fam të drejta të përgjithshme, qëka i ka familja për nga merit së rëlloha në mësëllëm, pra që t'jenë të respektuëm, të dashur e kështu më radhë, e mitsim me ta, respekt. Gjithashtu kanë dhe drejta dveçanta, që ju takon prej pasurisë arkës shtetërore, dhe ju takon, të më thëmë që shtetit kudeset për, për ta, dhe nuk ju takon e, zekati dhe sadakaje. Gjithashtu e ka përmen një fjali të skurët këtu. Autori ka thënë u e me ulel kaumi min hum. Me ula, s'këtë më thëmë, me ula i një familja, s'kër prej tyre. Me ula do thëtë dikush s'ka ka qenë rob dhe e ka liru dikush. Aj që e liron një rob, du më thënë, aj bëhët s'kër me qenë antari asaj familje. Du më thënë, dikush që e ka liru prej robrije, dikën, atëherë, a i bëhatë që si me qenë antar i familjes të tyre. Po, është tu edhe dikush që ka pranu islamin, u më thëmë prej mëzbesimtarve, nëse është bëhë sebebë dikush që a i të bëhet musliman, a i logaritët që si me qenë antar i familjes të ti. Vëthët, kjo është aferësia që i thuh, e, që quhet uela, këtu du më thënë, vlejnë edhe regullat të rashigimit e kështu më radhë, mirë po edhe respekti duhet me qenë e, për një njerit atil, si kur për antartë të tjertë asaj familje. Pas taj, pas këtyre, më përgjësi duhet njeri, si ka thonë autori, Rahimullah, edhe për të gjithë musliman dhije vlerën e, du më thënë, të gjithë muslimanve, kuptohet se... Se cini musliman ka vler, pa marë parasysh se qëfar prej ardhe ka, që oftë prej prej ardheve më të lartat, më thonë, më të afrët të me pengamerin sallallahu nësillem, derin fund të kandeve të ketë botës prej popujve, pa marë parasysh prej cilit popull, dë thotë muslimani ka vler dveçant edhe meriton respekt dhe dashuri, vlazri, dë thotë ka thonë Allahu subhanahu vëtë ala, innem el mu'minune, ikhve, pra besimtarët janë vlezër. Gjithashtu ka thëmë për nga mëri sallallahu alai sallem, el mu'minu, e khul mu'min, pra besimtari është vla i besimtarit. La ja khdhuluhu, nuk e shginjen, dhëtët, kur ka nevoj, nuk e, i hikë, për i del aty në detyrën që e ka ndaj vllajit vet, e plotson edhe i ndihmon për nevojën që ka vllai vet mbështetar. La yahdhuluhu, do të thonë nuk e zgjenien, wala yadhlimuhu, do të thonë nuk i bën pa drejtësi. Pra vllai, vllajit nuk duhet më bë pa drejtësi. Wala yahqiruhu, do të thonë nuk e nënçmon. Po pa mar para sys për muslimanit çfarë eh, niveli si thonë çfarë statusi sociologjik ose qëfar statusi social, ose, qëfar kombi, ose, e qëfar e njyre, e qëfar ratës, qëfar priardje, e, aj që është musliman nuk guzën të nëmshmohet në asë një mënyrë për diçka tjetër. Do të daj që është me i devotshëm, ka respekt më shumë, aj që ka ban më kate e kështu me radhë, do të daj raportin dhe ti është si, si që meriton, kurse si besimtar, se si cili është i respektumë dhe nuk guzën Muslimani të nëndëshmonë e muslimanin. Ka thonë të nga meri sallallahu <coughs> e në shëllem, bihas bimri in mine shërri e njëhkira e khahu lë muslim. Dhe më thonë, më jaftonë për një njerë shërë, dhe thotë më jaftonë për me tregu se një njerë është shumë i keqë, nëse e në nëndëshmonë vlajnë e vetë musliman. Pra kjo është në basë të asaj që ka thonë Allahu, inë me lëmu'minune i khuë, pra një besimtarët janë vëlezër. Gjitha shtu ka thonë për nga meri sallallahu ane në sëllem, el mu'minu li mu'minik el bunian, pra besimtari, për besimtari në është si kur ndërtesa, jeshut du ba' duhu ba' ba, ku e përforçon e, njeri tjetrin, të më thonë e mban njëra pjesë, pjesën tjetër, si që e mban ndërtesa si që forcohen shtyllat me zveti e kështu me radhë. Po ashtu ka thonë për nga meri sallallahu ane në s wa alladhi nafsi bi yadihi la tadkhuluna aljanna hatta tu'minu nuk mundi pasahat ne dorën në të cilët është shpirti im nuk do të hynin xhenet derisa të jeni besimtar wala tu'minu hatta tuhabbu era nuk jeni besimtar ose nuk keni iman uh, imanin e duhur derisa nuk duheni me vetin e wala adullukum ala shay'in idha saltumuhu tahabbtum Adonit ju të regojë diçka që nëse e bëni, do të duheni me zveti, efshus selam e bejnë e kumë, dhe më thënë shpëndajeni selamin mes jush. Pra këto që ështëje për cilat në ka vëzupin nga meri sallallahu e në selam, janë shumë më rëndësi. Shpëndarja selam, përshëndetja me selam, është shkak shumë i madhë për shtimin e dashuris mes muslimanve, edhe është diçka edukshme. Më thënë njeri e she edhe nëse është në një vend huaj, ku është i huaj, gurbet, pra nëse i jep diku selam, nëse as çfarë dashurie ngjallat ndaj tij e kështu me radhë, pra vetëm salami është shkak për rritjen e dashurisë. Po ashtu na ka ulzu pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem edhe diçka tjetër për shtimin e dashurisë mes muslimanëve, që shumica nuk i kushtojnë rëndsi, as nuk e dinë se ajo ka rëndsi. Ai është drejtimi i safit edhe në bëshja e safit, në gjeshja e safit, gjithashtu është diqka që është të ndashurin mësë muslimanve, edhe për nga meri sallallahu alim sëllem ka thonë, letu sëvun në sufufëfëkum, do t'i drejtoni reshtët, safët, e u le ju khalifën në Allahu bejnë u gjuhë hikum, ose Allahu do t'fuse përqarje mes jush. Më thënë, ose e, drejtojë një mirë safin, ose... Mos drejtimi edhe mos plocimi i safit do të jetë shkak që ju më pas urrëtia mes veti, mosmarrveshja mes veti, e kështu me, me radh, edhe gjithashtu as diçka e dukshme se nditet tona do të thotë nuk ka dashuri mes muslimanëve, nuk ka solidaritet duhur, edhe kjo sihet prej e te safi për të përshëndetja e këtu me radh këto shenjave të kiametit ka treguar pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem që për shenjave të kiametit as që më i dhon selam vetëm atij që e nje do të thotë edhe pse takon musliman të tjerë nuk i jap selam edhe kjo është shkak për ftohje të zemrave gjithashtu mos drejtimi i safit është shkak për largimin e dashurisë mos plotësimi i zbrastirave, du më thënë nëse le zbrastir mes teje dhe vlajë tënë saf, ajo të regonë se nuk ka dashuri edhe nuk ka afërsi mes atyre dy muslimanve. E, edhe nga tjetëra anë, besoj që se cili e ka ndje që kur reshtohet drejt me vlajën vetë, kur i bashkonë themrat, i bashkonë supët, me të vërtejtë në atë moment të regonë, du më thënë shfaqet në zemrë dashuria edhe afërsia me me vlajnë musliman. Pra ndaj, ka thon Abu Mes'ud në nee hadith, du mu thënë këtë hadith për drejtimin e safave, uh, uh, ka thonë, e ka të regu, që pëngë Ameri sallallahu alai sallam, ka thonë, istewu wa la të khtelifu, fe të khtelife qëllubukum. Du mu thënë drejtovni, edhe mosu uh, mosu në i khtilaf mos kini nësaf, dhe më thënë, mos u bëni njëma para, njëma mas e kështu të ndryshëm, sepse do të kini i khtilaf edhe në zemra, dhe më thënë, nuk do të kini pajtim në zemra. Edhe ka thanë, eh, ebu, ebu Mesud, radhi Allahu anhu, ka thanë, wa antumuljome, është du khtilafen, ka thanë, sot ju, keni shumë mos mërveshje. Dhe më thënë, për shkak se, eh, shkak u i, humbjes dashurisë edhe humbjes pajtimit, në më thënë është dhe ky, që nuk i drejtoni safat e, si që duhet, ashtu si ka thënë pengamerit sallallahu a nësëllim. Në thëtë nuk ka dyshim se në praktikimin e sunetit ka bereqet edhe ka bekim për të gjitha aspektet. Në më thënë së cilën imëci si, njëriju është i detyrum që ti kushtojë e rëndësi, të dje që nëse është ajo udhëzim për e pengamerit sallallahu a nësëllim, për tërëse do të sjellë bekim, do të them berëqet edhe çdo mirësi të të ai që e praktikon. Edhe kjo është çështje shumë e rëndësishme, do të them drejtimi i safave, përhapja e selamit dhe skaqjet e tjera për futjen e dashurisë dhe bashkimit mes muslimanëve në pasimin e sunetit të pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Do të them të jemi të bashkuar në praktikimin e rrugës së drejtë, jo të bashkojmë në përçarje. Do të thonë nuk ka mundësi sikur do të s'ka thrasin të jemi të bashkuar në përçarje. Do të thonë të pajtohemi që të jemi të papajtum. Ajo nuk është thirrje e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe nuk është thirrje e njerëzve të mençur. Do thonë ata që thonë, inkrye me Hasan al-Banna edhe të tjerë, kanë thonë të bashkohemi në ato çështje që jemi të një mendimi edhe të arsjetojmë njëri tjetërin, për ato që kemi më smarveshje. Të më thanë që të bashkojemi të pabashkum, ose të pajtojemi që të jemi të papajtum. Nuk është ajo rruga e drejtë, rruga e drejtë është që të gjithë të kapemi fort, ashtu si ka urdnu Allahu, wa ta si mu bi habli Allahi gjemian, të më thanë të gjithë ka puni fort për litarin e Allahitë. Jo, ka puni për qëfar litarit doni, edhe të bashkohemi, nuk ka mundë si mu bashku, asë njëherë në atë mënyrë, por duke u ka pëford për librinë Allahut edhe sunetin e pëngamerit sallallahu anë nësallem, atëherë bashkohen zemrat me bashkim të vërtet, në më thanë me bashkim që vjen me bekim edhe bereqet prej Allahut sëbëhanahu a ta'ala. Do të thëtë se duhet me pas parasysh pra më përgjisi prej këtyre fjalëve që ka i thëtë Autori rahimehullah do të më pas parasysh që secili i njerëjve më avon pozitën e vet. Gjithashtu ka thënë edhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, enzilun nase manaziluhum, do të thon secilit i jepjani pozitën e vet. Pra dietari të të llogaritet për dietar edhe të respektohet si dietar, ai që është i devotshëm të respektohet për devotsmërinë e tij, ai që është i afërt me pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem respektohet për afërsin me të dashirin tonë, sallallahu aleyhi ve sellem. Prandaj, e, duhet me kuptu se kurejshet kanë disa përparsi, arapën përgjithsi kanë përparsi, kurejshet kanë, benu hashim, kanë edhe ma shumë, edhe gjithashtu pasarësit e mëngë ameritë, sallallahu aleyhi ve sellem, kanë përparsi për para të tjerve. Edhe, Një dy fjalit e funit, që i ka përmeni autorit Rahimadhan këtë pik, është, wa arif fadlel ensar, dhe më thënë, die vlerën e ensarve. Edha jo është prej qështjeve thelpsore të akide se hlisonetit, dhe më thënë, dasurian dhe sahabeve, përgjësi, e, për muha gjirt u fol, dhe më thënë, e, se ata janë prej kurejshve e kështë meradhë, kurse edhe për ansar, gjithashtu ata janë të cilët e kanë hap spin e kanë hap zemrën për pejgamberin sallallahu alejhi ve sellem dhe për muslimanë përgjithësi, e kanë ndihmu pejgamberin, e kanë ndihmu islamin, prandaj quhen ansar, që do të thon ndihmës. Ata janë ndihmësit e islamit dhe të pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem. Prandaj ka thon pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem آية الإيمان حب الأنصار مثلاً أرغمان إيمان تجدا شرياً بأي أنصار وآية النفاق بغض الأنصار ذا أرغمان إي نفاق دفترسيس أشت وريتيا أنصار الله إي لارتسوم إي كالفدون قران أذى أنصار تذى مهاجرين كثان للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم و أموالهم Pra, kërë ka folë për atë se kujti takojnë sadakat, thot, u takojnë fukarave prej muhajgjirve, të cilët janë zjerë prej shtëpive dhe prej pasurive të tyre, jebë të gu në fadlën min Allahi wa ridhwanen, duke kërku, pravler, duke kërku dhuntit e Allahut dhe knatësin e Allahut. Vajën surun Allahe wa Rasulehu, edhe duke ndihmu Allahun dhe të drguarin e ti. Vëdojtë se muhajgjirt janë, Në nësartë e parë, ndihmë si të parë. Prandaj, vlerë atyre është me madhë, sepse ata janë të partë të cilët janë fliju edhe janë vanë krejtësistë për ndihmën e islamit dhe pengamerit sallallahu aleyhi sallem. Allahun thot, ula i ke humus sadikun, ata janë të sinqertit. Pastaj të tjerët, thot, vëllëdhine të bëve udara vëllë well iman, Ata të cilët e hapën shtëpi në tyre, edhe, dhe, dhe më thënë për imanin, minë kablihim. Ju hibbune men hajëra i lejhim, wala e gjidu në fisudurihim hajët e mimma u tu, dhe dhe ata i duan ata të cilët janë shpërngull të kata, dhe më thënë i dojnë, i duan muhajgjire, dhe duan për nga merin, sallallahu ane sallam, edhe muhajgjire bashk me ta, edhe, vëla e gjithu në fisudurim haqët e mimma utu, nuk kanë, nuk ndjenë diçka në zemër, du më thonë, dhe një lakmi ose zili për atë që kanë, ose atë që së kanë, du më thonë, prej pasuris, veju thirune ala nfusihim, vëla u kane bihim khasasa, edhe i japin për parësi të tjerve, para vetës vetë, edhe në qofë se kanë nevoj shumë të madhe. Ua me njuka shuhë ha nëfsi hi feula i ke humën muflihun, edhe ai që mbrohet prej kopracisë së vetës të ti, ata janë të shpëtuarit. Dëmë thënë, këto janë cilësit e nësarëve. Pra muhaqyrët, ata të cilët janë nëzirë prej vendeve, prej shtëpisë të tyre, prej pasurisë të tyre, për çka duke gërku dhuntin e Allahut edhe knacin e Allahut, për të ndihmu Allahun dhe të dë Ata të cilët i kanë pranu, e kanë hapë derën, dhe më thënë, shpinë në tyre dhe zemërën e tyre, për ata të cilët kanë qenë besimtarë para tyre, edhe e, prej cilësive të nësarve është që i duen muhajgjirët, e duen, dhe më thënë, për nga merin së lë lanësëm, edhe ata që janë shpërngullë prej mekës, nuk ndjenë diska në zemër pëse japin prej pasurisë të tyre, ose pëse u jepët diska muhajgjirëve ose si jepë Ma dhja dhe ata i japin përpasi atyre për para vetës vetë, edhe në qovë se ata kanë shumë nevoj për, për atë. Pastaj, këta janë dy grupet e para të besimtarve. Kuptohet se me ata ka fillu islami, si që ka thonë për nga meri sallam sallam, e bedel islamu ghariben, du më thonë ka fillu islami me pakic, ka fillu me këta, me muhajgjirt dhe me ensard. Pastaj ata që vinë pas tyre, ka thonë Allahu, welledhine gjah umim ba'dihim, ata janë të tjerët mas sahabeve. Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ata thonë o Allah, nafalne, o zotion, nafalne, tante, na fal ne o Zoti jon na fal ne dhe vëllezrit tan të cilët na kanë parakaluar me, me iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu. Edhe mos ban në zemrat tona urrejtje për ata që kanë besu. Rabbe na, inne kera ufur rahim, ma zotë i onë t'i e i bud dhe i mëshirëshëm. Dëmë thonë, ata besimtarë që vinë mas muhaqjit dhe dhe nësarëve, të cilët kanë dashuri edhe vlersim të lartë për sahabët, për muhaqjit dhe nësarët, ata janë besimtarët. Dëmë thonë, këto tri grupe, muhaqjit dhe nësarët dhe ata të cilët i duan muhaqjit dhe nësarët. Kërsa ata që kanë urejtje, nuk janë prej besimtarve, bile ajo është shenj e qartë që ata janë monafika, dhe më thënë deklarohen si musliman, kurse në realitet nuk janë musliman. Dhe për nga mirë, sallallahu a nësillem, ka përosit, gjithashtu në ka përosit për ensartë, si që në ka përosit për familjen e vetë. Kjo është në një ndodhi kur ka dal Abu Bakri ave Abbasi radiyallahu anhum an huma thot Abbasi min xha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe Abu Bakri radiyallahu anhu duke kalu kan pa disa ansar ulur me një ven, e, të ulur në një vend te cilet kanë qen ka qenë duke qarr do të thonë ajo kanë në momentet e fundit të jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe i kanë pyet pse po qani kan thon se e kujtuim kohën kur pengamerit sallallahu alai sallam, rrinte me ne. Edhe, du thot për atë kanë, kanë kajtë, atëherë e bubekri dhe abasi i kanë tregu pengamerit sallallahu alai sallam, dhe a i ka dal, e ka pasë kokën të lidhur, më thëmë për, për, për dhimëtës sallallahu alai sallam, ka hipë <coughs> në mimber, edhe a e fundit, kur ka qenë heraj fundit kër ka hipë në mimber, e ka falenderu Allahune, e ka lefderu Allahune dhe ka thanë usi kumbil ensarë, të më thënë ju përësis për ensardë, pra që të keni respekt dhe dashurije dhe kujdes për ta. Gjithashtu edhe Omeri radhjallahu anhu për parafdekjes, ka thanë uh, <coughs> uh, usi el khalifate min ba'di bil muhajirin el ewellin e khaira, dmthënë ai që do të bëhet halifë pas meje e porosisë që sillet mirë me muhaxhirët e parë, en ya'rif lahum haqqahum, tuadiye haqqi natyre, wa an yahfiz an yahfadha lahum hurmatahum, edhe ta ruajë respektin ndaj tyre, wa usih bil ansari khaira, edhe i porosisë që e porosisë dmthënë halifen që do të jetë pas meje, që të jetë i sjellshëm me ansart, walladhina të bëvë uddera vel iman, du më thënë, ajo është pjesë e ajetit, të cilët e kanë cëllë shpinë e tyre, e kanë hapë shpinë e tyre për besimin, edhe besim të ardhë. Edhe e thëtë, në jakë belëmin muhsinihim, du më thënë që të apranoje atë që bëndi shkat mirë, ma në jafua anë musiihim, edhe të jafale ati që bëndi shka gabim. Du më thënë, ajo që të shka vjenë prej ensarve, edhe ka thonë, wa usih i bidhimmet illahi, wa dhimmet i rasulihi dhe sallallahu ane sëllem, pra e porosis, e, si pas porosis Allahut dhe të dërguarit të ti, dheri në fund të porosis të ti që e kalan. E, dhe më thonë, ato janë porosit e pengamerit sallallahu ane sëllem dhe e khalifeve të drejtë. Pashtu edhe ka përmen një që është jetë të rautori, rrëhimënullah, për banimin Medina. Gjithashtu ajo është, dhe më thënë, vlerë, banimin Medina, Medina në pengamerit sallallahu alinë sillem, pashtu është vlerë e madhe, sëpse aty ka banu pengamerit sallallahu alinë sillem. Mirë po është venë të cilin e ka botë shendë, Allahu subhanahu wa ta'ala, ka thënë pengamerit sallallahu alinë sillem, el medinetu haramun, ma bejnë ajrin ila thëur, ose minë ajrin ila thëur, dë thotë medinja është haram, vend ishenjt, ose ndalum, prej këti vendin ajr, derin vendin thëur, dë thotë ku fitë medinës, ku janë, ku ndalohet shkulja, ose prerja, druve, e, gjuetia, kështu me rad, dë më thonë, është vend ishenjt. Ajo nuk ka lidhje me atë së është vori për nga merit, sëllë allahë, sëllë allahë, sëllë allahë, sëllë all centrinë e Madinisë lidhin me varrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe sikur të kishte vdek diku tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe të ishte varros diku tjetër, prapë Madinia e ka atë vlerë që ia ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, sepse ka qen vendi i spalljes, ku ka ardhur spallja, do të thonë ka bën Hizret pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe aty ka ardhur spallja, prej saj ka filluar të përhapet Islami, prej saj osnis gjihadi, du më thënë, është zgjeru, islami janë që liru vendet e ndryshme prej kufrit, duke e fillu prej Medines. Prandaj, du më thënë, vlera e Medines është e, e veçant, pengameri sallallahu ane sëllem, e ka dashtë Medinen shumë, i ka lutë Allahut, du më thënë, që t'i jape dasuri për Medinen, si që ka dhënë dasuri për Mekin, edhe më shumë. Edhe po ashtu është lutë ka thanë se une lutëm për Medinën, si që është lutë Ibrahimi, a.s. për mektëm, edhe më shumë. Se sa, du më thanë, prandaj, Medinja është ven i shendë, është haram, edhe i ka gjithashtu regullat e veta. Ajo nuk ka të banje me atë se është vorri për nga meri qëllë allahone në, në sëllëm aty, sepse vorri për nga meri qëllë allahone në sëllëm është Medinë, kërse Shpirti pëngamerit sëllallahu në nësillim është në gjennet, në vendin që ja ka dhonë Allahu subhanahu wa ta'ala. Kurse pëngamerit sëllallahu në nësillim ka thonë, kush jeton Medine edhe eduron vështirësit e Medines, të më thonë klimën e Medines e kështu me radhë, une do t'jemë për të dëshmitar ose ndërmjetësues në ditën e gjykimit edhe gjithashtu ka thonë në hadith tjetër, ku shvdes në Medine, unë do t'jem dëshmitar për të, ose ndërmjecues për të, në ditën e gjykimit. Pra ndaj, kjo është vlera që e ka pasë Medinja, pra kur ka ardhë për nga meri salavonësën Medine, edhe nuk lidhët me vorin. Pra nuk është, pra atë nuk ka ndë një argument, edhe atë e fojnë vetëm grupet e devijuara. E maket pik mbarojm wallahu alem wa sallallahu wa sallama ala abdhihi wa rasulih nabina muhammed wa akhir dawana an alhamdulillahi rabbil alamin